di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu kata dia syaka ahlul kufah Sa'dan sa yani ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu ila ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu فعزلهوا واستعمل عليهم عمارة فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصليه فأرسل اليه فقال يا ابا إسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي فقال أم أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاة صلاتي العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبد فقام رجل منهم يقال له اسامة بن قتادة يكنا أبا سعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يثير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لا أدعونا بثلاثه. الله قمة إن كان عبدك هذا كاذبا قام بياء وسمعة فأطِل عمره وأطِل فقره وعرضه للفتى وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مقتول. أصابته دعوة سعد قال عبد الملك بن عمار الراوي عن جابر بن سمره فإنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عيني من الكبا وإن أولى يتعرض للجوار في الطرق فيذمزؤنا أو كما قال متفق عليه Seorang sahabat Nabi, nama dia Jabir bin Samurah radiyallahu anhuma, dia menceritakan. Kata dia berlaku satu peristiwa. Penduduk Kufah mengadu kepada Sayyidina Umar al-Khattab tentang gubernur mereka yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Masa itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar lantik satu orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqar untuk jadi Gabenor di Kufar. Rakyat dia, penduduk dia, penduduk Kufah berasa tak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqar. Maka mereka pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab mengadu dekat Sayyidina Umar tentang tak suka mereka pada Sa'ad bin Abi Waqqar ini. Saidina Umar Al-Khattab bila dengar aduan rakyat ni kata tak suka dekat gubernur depa fa azalahu wa ta'mala alayhim Ammar. Yang pertama Saidina Umaq pecah dulu Saad bin Abi Waqqas. Lepas tu untuk sementara Saad bin Abi Waqqas kena pecat, Saidina Umaq lantik Ammar untuk jadi gubernur di situ tentu kita kena maklum yang kata Sa'id bin Abi Waqqas ini dia masuk dalam al-ashara al-mubashiruna bil jannah 10 orang yang dijanjikan berita baik dia pun masuk syurga tu Sa'id bin Abi Waqqas ini salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni dilantik jadi gabna, dikufah. Orang kufah tak suka dia. Oh pelik Satu orang sahabat. Yang dia ni Nabi jamin masuk serga. Ada orang tak suka. Oh. Ini satu benda je cukup pelik. Dan orang yang tak suka dekat Zaid bin Abi Waqqaf ni pula. Kebetulan. Dia ni jenis boleh duduk buat ramai. Bagi riuk. Sehingga seolah-olah kalau dengar keriuh tu, macam semua orang tak suka. Ni cerita macam tu. Dengar keriuh, kata tak suka dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dengar keriuh tu, orang tu ingat semua orang tak suka. Sa'ad Ta bin Abi Waqqas ni. Sayyidina Umar Al-Khattab, sebagai khalifah. Bila orang mai mengadu ke dia, orang mai komplit dekat dia tentang gubernur yang dia lantik. Tentang Sa'ad bin Abi Waqqas maka Syedina Umar Al-Khattab apapun untuk nak menenangkan keadaan dia pecah dulu orang yang kena komplain ni Sa'ad bin Abi Waqqat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW ni Syedina Umar pecah dulu dia daripada jadi gubernur lantik orang lain satu orang sahabat yang bernama Ammar untuk jadi gubernur sementara di pulang Fasyakau hatta zakaru anahu la yuhsinu yusadih Golongan yang dok komplain Sa'ad bin Abi Waqaf ni, dia tak suka dekat Sa'ad bin Abi Waqaf. Komplain ni habis semua komplain. Sampai satu, mereka kata, La yuhsinu yusaddi. Mereka kata, dia ni semayang pun tak bagus. Oh. Punya nak peguruk kawan tu, sampai kata kawan tu semayang pun tak bagus. Sampai dia kata, Anahu... Yang kata Sa'ad eh, bin Abi Waqqas ni dia ni semayah dia pun tak tak elok, tak bagus. Dalam riwayat lain dia kata, dia pergi mengadu dekat Saidina Umar Al-Khattab. Depa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini suka semayah akhir waktu. Dia satu gabenor, sepatutnya dia jadi contoh kepada orang Kufah. Tapi dia sendiri, gabenor ni sendiri semayah suka semayah lewat-lewat. dia pergi mengadu kat Saidina Umar kata macam tu. Tak berkenal. Punca dia bukan punca apa punca. tak berkenal. Bila tak berkenal ni. Kawan bila apa pun. Janji cerita kata dia ni tak bagus. Betul tak betul tu soalan lain. Soalnya buat cerita dulu. Kata dia ni tak bagus. Sa'ad bin Abi Waqqat. Sahabat Nabi. Pula dia ni dijanjikan syurga oleh Nabi. Sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Ada orang buat cerita. Kata dia ni semayang akhir awak tu. Sina Umar pun tak mahu nak bagi keadaan ni jadi tak elok. Pecah dulu dia ni. Lepas tu Sina si Umar suruh dia main jumpa Sina si Umar. Panggil Sa'ad bin Abi Waqqah ni main jumpa Sina si Umar. Faqala Sina Umar kata dekat dia, Ya Aba Ishaq. Aba Ishaq ni gelaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqah. Wahai Abu Ishaq. Inna ha'ula'i yad'umuna annaka la tuhsinu qidd. Sinuma kata wahai Abi Ishaq wahai Sa'ad. Sebahagian daripada orang yang kamu duk jaga di kubah tu mai komplain dekat aku, depa kata kamu ni sembahyang kamu tak berapa baik, kamu suka sembahyang akhir waktu. Faqala jawab Sa'ad dia kata anna ana wallahi fa kuntu usalli bihim salat rasulillah sallallahu alaihi wasallam la akhrimu anha dia kata demi allah ya amiral mukminin demi allah wahai seninauma aku semaya daripada dulu selepas aku sembah macam mana yang nabi sallallahu alaihi wasallam sembah Aku tak tahulah orang main kata apa kat kamu, orang tuduh apa kat aku, orang fitnah apa kat aku, itu aku tak tahu. Tapi aku nak beritahu dekat kamu, Wallahi, demi Allah. Aku semayah macam yang Nabi semayah. La akhrimu anha. Aku tak tahu orang cikipun. Oh, lagi mana Nabi buat lagi tu aku buat. Usalli salatai al-Aisha fa'arkudu ukhifu fil fil'ukharayayni. Contohnya Semayang Isyak, aku buat macam Nabi Semayang. Nabi Semayang Isyak, dua rekaat hak mula tu Nabi panjangkan sikit. Dua rekaat kemudian tu Nabi pun percepatkan sikit. Itu cara Nabi Semayang. Nabi Semayang, Semayang Maghrib, Semayang Isyak, dua rekaat hak mula, hak baca derah tu Nabi bagi panjang sikit. Pasal apa? Nak bagi kesempatan pada orang yang dengak dak baru nak mai, pada orang yang baca ayat sembahyang baru nak ambil ayat sembahyang, maka Nabi panjangkan rakaat pertama dengan rakaat kedua tu bagi panjang sikit nak bagi dan orang dapat sembahyang berjemaah. Manakala dua rakaat yang kemudian ni Nabi akan rengkah, -kan. Nabi akan cepat -kan. Nabi buat lagu tu, masa Nabi hidup aku sembahyang dengan Nabi, Nabi buat lagu tu, law ni kalau aku jadi imam aku buat lagu tu. Kata, kata Syedina Umar Zalika dhanu bikaya Aba Isha Syedina mak faham Syedina mak kalau macam tu jelahlah Mereka ni buruk sangka ke kamu Syedina mak kata kalau lagi tu aku faham dah Orang yang mai jumpa aku yang dok komplain Pasal kamu ni, ni tak ada cerita lain Cerita dia mereka ni ada sedikit masalah Dengan kamu, mereka nak burukkan kamu Itu sahaja Syedina mak faham sebenarnya وَأَرْسَلَ مَعْهُ رَجُلًا اَوْ رِجَلًا إِلَى الْقُفَحِ Tak cukup dengan yang tu. Syedina si Umar al khattab panggil beberapa orang sahabat lain. Hantar mereka ni sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas suruh di balik ke Kufah. Syedina Umar kata panggil beberapa orang sahabat lain ikut Sa'ad bin Abi Waqqas balik di ke Kufah. Tempat Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur. Balik pergi ke sana. Kamu ikut Sa'ad bin Abi Waqqas. Kamu tengok apa yang jadi. Kamu dengar apa mereka kata. Balik abadkan aku. Yass'alu anhu ahlul kufah. Bila sampai di Kufah, ni, Orang-orang tak -orang ikut. Sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dapat pergi interview orang-orang Kufah. Sa'ad bin Abi Waqqas ada sama. Dapat pergi interview orang-orang Kufah ni. Siapa gubernur hampa ni? Dapat kata gubernur kami Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni macam mana? Tanya. Jawab hak rakyat ni fa lam yad masjidam illa sa'alan anhu sa an wa yuthnun ma'rufa. Ditanya satu masjid, satu masjid, satu masjid, tidak ada jawapan melainkan semua puji kata Said bin Abi Waqqas bagoi. Noh hak cerita kata Dina Umar noh tak ada yang bagus, semua tak elok tapi bila pi interview tanya orang ramai hak ada ni pakat dok kata bagus. P betul-betul di kufah no, sampai di kufah no, tanya orang kufah sendiri. Hanfa punya gabenor ni bagus tak bagus? Dereka kisah bagus? Lah yang main duk cerita kat Inna Umar ni kata tak bagus. Encik Inna Umar hantar orang dia lagi. Pih sama dengan Sa'ad bin Abi Waqas. Pih tanya mereka ni macam mana gabenor yang jaga mereka ni. Bagus tak bagus? Semua jawab. wa Semua puji. Bagus. Gak kami sa'abi-abi waqaf ni bagus macam tu macam ni. Puji belakang. Hatta da'ala masjid dan Bani Absin. Sehinggalah sampai satu masjid. Masjid Bani Absin. Faqama rajulun minhum yuqa'lulahu Usama bin Qatadah. Yukna Aba Sa'dah. Sampai masjid satu ni. Masjid Bani Absin ni. Bakit satu orang lagi-lagi. Dia ni nama Usama bin Qatadah ataupun digelar dia dengan nama Aba Sa'dah. Dia bangkit, dia kata kat dia depa ni. Dia kata ana idh nashadtana fa inna ta'danka ta la yasiru bis-sarih wa la yaqsimu bis-sawiyah wa, ya, wa la ya'dilu bil-qadhiyah. Oh, dia kata apa nak tahu pasal gubernur kami? Pasal Sa'ad bin Abi Waqqas? Masni aku nak habaq dia. Sa'ad bin Abi Waqqas ni gubernur kami ni, dia ni dia kata dok suku orang pergi perang duk baca hadis nabi ayat Quran pasal perang pasal jihad bila pergi perang dia tak. Ah ha, mula nak cerita buruk ni. Ah ha, sedia. Wala yaqsimu bis bila pergi perang bila orang buat balik mai harta rampasan dan sebagainya dia bahagi harta rampasan tu tak adil dia. Wala ya'dilu ya bil dan dia ni bila jatuh hukum tak pernah jatuh hukum secara adil ni kebenaran. Ni yang kata Usamah ni, Usamah bin Qatadah ni dia seorang aja bangkit-bangkit, tak ada yang elok dekat Sa'id bin Abi Waqqas. Qala Sa'ad, Sa'ad dok ada sekali. Dia tak kenal pun Sa'ad ni yang dia piduk kata macam-macam. Nampak betul ni dok jadi. Dia nanti kata kat Gawajul. Dia pun tak kenal kawasan dia kata tu. Maka dia kata. Dia kata kalau katahan nak tanya pasal gubernur kami. ani aku nak adak dia ni tak ada yang baik. Dia suruh orang pergi perang. Bila orang pergi dia tak pergi. Bila orang beruk balik harap rampasan perang. Dia bahagi tak adil. Kalau ada masalah ada kes-kes apa dia bicarakan kes tidak pernah berlaku adil dalam perbicaraan. Dia ni yang kata gabenor kami ni tak ada yang elok pada dia ni. Dia duk kata tu di depan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tak kenai orang hat dia tu kutuk tu depan dia. Qala Sa'ad. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas depan dia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata depan-depan, dia kata wallahi, dia kata La adu wa annabi salat dia kata, demi Allah, aku nak minta dekat Tuhan tiga benda dekat dia ni. Dia kata, aku nak minta dekat Tuhan, supaya tiga benda kena dekat kawan yang kata ke aku dekat depan. Allahumma, inshallah abduka hadha kaziban. Dia kata, Ya Allah, kalau sekiranya ni, dia ni, Usama bin Qatadah ni, yang duk bercakap, duk kata buruk dekat aku ni, kalau sekiranya dia ni bohong, bila dia cakap kata-kata ni kamariaan wasum'ah dia bangkit berdiri bercakap tu dengan dengan keadaan ria nak menunjuk dekat orang yang ada depan dia kata dia tak heran dekat khalif dekat gubernur dia nak tunjuk kata aku berani mati dia ni kalau dia ni bangkit berdiri bercakap dalam keadaan ria'an wasum'ah dalam keadaan ria dan sum'ah bercakap besar nak bagi orang dengar kalau itu tujuan dia cakap faatil umrah aku minta tuhan panjangkan umur dia wa atil tapi biar dia panjang umur dalam keadaan kefakiran meskin melangat. wa aridhuhu lil fitan dan aku minta dekat tuhan supaya tuhan hidupkan dia panjang umur miskin dan dalam keadaan terfitnah dia wa kana ba'da dia kata dan tidak lama selepas itu idza suila ialah qulu shaykh kabir maqtud asabatani da'wat sa'id tak lama selepas itu sungguh macam yang sa'id bin abi waqqas kata usamah bin qatadah jadi macam yang sa'id bin abi waqqas minta kepada Allah usamah bin qatadah tak lama selepas itu dia jadi umur panjang tua bangka tak mati-mati jika soila bila orang tanya dia hang ni siapa apa semua dia jawab syaikhun kabir maktul dia kata qul huwa tua yang terkena terkena dia kata asabatni da'watu sa'dil aku telah ditimpa musibah kerana doa sa'ad bin abi warat dia kata qala abdul malik bin umair arawi an jabir bin samurah fa ana ra'aituhu Kata Abdul Malik bin Umayyah salah seorang rawi dalam hadis ini dia kata sungguh-sungguh aku sendiri mata aku sendiri tengok Usamah bin Fatadah ni saqata hajibahu an ala ayni tuwa sampai pelukuk mata ni jatuh kat tepi mata ni kening pelukuk mata ni Tua terlalu sampai jatuh katup biji mata sampai buka mata pun tak nampak pasal terkatup dengan pelopok mata yang meleret turun kerana tua ni. Saqata ala ainihi min al-kibar. Kerana terlampau tua. Mata pun tak jadi macam tu. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fi Dan dia di jalan-jalan dia nampak perempuan dia pegang tangan duk tari. Dia jadi nyanyi melodi. Tua jadi nyanyi, main orang, orang perempuan lalu pegang, tarik tangan dan sebagainya. Dan mereka pula dia buat melawak main dengan dia. Dia petut jolok-jolok pinggang buat main-main dengan dia. Dan matilah Usamah bin Qatadah ini dalam keadaan merana dan terfintan. Saya begitu Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis ni ialah, jangan cari pasal dengan orang baik-baik. tuk guru orang yang baik-baik, terus cari pasal. Takut, kok-kok saat ni dia ni orang yang baik-baik ni, satu malam dia bagi semayang tahajud, dia semayang hajat, dia agak tangan minta ke Tuhan, minta tak elok ke kita, binasa kita. Tak basah tak usah cari pasai benda-benda yang macam ni tak usah cari pasai pasal apa benda dia mai benda itu menjadi fitnah dalam hidup kita nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah kita menggunakan tafsir nurul ihsan juzum ba kita masih lagi berada pada tafsir surah as-sajdah surah fusilat muka surah 31 muka surah 31 ayat 51 a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idzaa an'amna 'alal insaani a'raba wa naa bi janibi dan apabila kami bagi nikmat atas manusia dengan satu nikmat nessaya berpaling manusia daripada syukur Tuhan kata tuan-tuan Tuhan kata kita. Kat Tuhan kata kepada dengan manusia ni namo kata manusia ni wa iza an'amna 'alal insa apabila kami bagi nikmat dekat manusia ni a'rafa wa na'a bukan nak bersyukur sebaliknya berpaling pula daripada syukur Tuhan kata pelik dengan manusia ni aku buat dia, aku bagi kat dia hidup aku bagi nyawa ke dia, aku bagi kesihatan kat dia, aku bagi holski dekat dia aku bagi macam-macam dekat dia, dia terima nikmat yang aku bagi, tapi dia balas balik dengan engkar aku dan berpaling manusia itu pergi jauh daripada syukur dengan sekalianya dan zatnya tu dia bukan setakat kata tak bersyukur dengan Tuhan, lawan Tuhan pula. ni yang kata manusia dan manallah wa itha massahu syarru fadzudua in arih Dan apabila kena akan dia kejahatan maka ia ampunya baca doa yang panjang panjang. Ohlah. Doa hang kata manusia ni pelik. Bila aku bagi nikmat dekat dia, aku bagi kesenangan dekat dia, dia lagi bantah dekat aku. Bila aku bagi susah, doa punya panjang. Pelik manusia. Ni. Orang bagi ni'mat, patut syukurlah dekat Tuhan. Junjung tinggi lah apa yang Tuhan suruh buat. Buat sungguh-sungguh. Tuhan larang untuk sahduh seringi nak buat. Itu sepatutnya. Yang kata syukur ni, bukan kata Alhamdulillah saja. Sebaliknya, tunjuk syukur kita tu dengan junjung perintah Tuhan. Tuhan suruh apa pun dalam Quran kita buat. Itu tanda kita syukur. Ni Tuhan bagi ni'mat, tak bersyukur. Bila Tuhan bagi susah, mata tu lah ambil ayat namayang, dia kecut jari. Semayang ni bangkit semayang malam doa angkat tangan lepas habis kepala menyu doa Tuhan kata dalam ayat ni wa idza matsahus apabila menimpa dia kejahatan benda-benda yang tak elok kena dia fa du'ain arid maka dia molalah doa dengan doa yang panjang aja. Jentik Tuhan ni dia buat kita. Dia buat kita, dia kenal kita. Kita ada anak, kita kenal perangai anak kita ni. Kita kenal. Tak salah ada umat buat lembek tengok, Tak salah ada umat buat bercakap. Kita kenal dia ni akal okay, dia. Dia nak nak apa, kita kenal. Pasal apa? Pasal dia anak kita. Ni kapulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Tuhan kita. Dia buat kita, dia tahu perangai kita ni. Yang kata manusia ni, dia kata bila bagi nikmat tak bersyukur. Bila tarik nikmat macam tu doa ni sampai teriak-teriak. Minta ke Tuhan permand Allah, "Katakanlah, "Arra'aitum in kana min indillahi thumma kafartum bih." Kata oleh mu, wahai Muhammad bagi kafir-kafir ni. Khabar oleh kamu akan laku jika ada Quran itu daripada Allah turunnya, kemudian kamu kufur dengan dia, maka sudah tentulah kamu terlebih zalalah daripada orang lain." Allah Subhanahu Nabi Muhammad berkata dekat kafir Quraisy Mekah ni. Kafir Quraisy Mekah ni Arab dia paham Quran. Nabi Muhammad tu pun Arab Quraysh. Hakduk lawan Nabi tu pun Arab Quraysh. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Hakduk lawan Nabi tu. Dapat dengar Quran. Dapat paham. Allah suruh Nabi Muhammad ni. Pergi jumpa ni. Hakduk lawan Nabi. Hakduk kata macam-macam ke Nabi ni. Sedangkan mereka paham Quran. pi kata dekat mereka. Al-ra'aitum in kana min aindillah summa kafartum bi apa pendapat kamu kalau sekiranya benda hak kamu duk kata tak betul ni betul betul tuhan yang buat turun hangpa nak kata apa sebab kafir makkah Lepas kata Quran tu nabi reka Lepas kata nabi reka tuhan suruh nabi pitanya depa baiklah ni pun nak tanya hangpa katalah Quran ni bukan aku reka tuhan yang buat turun sungguh yang hangpa duk lawan Quran ni hangpa nanti jadi mana? kitanya depa kata Subhanallah man adallu mimman huwa fi shiqaq ba'id tiada seorang yang lebih balahlah yang lebih sesat daripada mereka yang ia pada menyalahi yakni yang jauh daripada jalan agama yang betul Tuhan kata tak ada lah manusia hak paling sesat ialah manusia yang sengaja pilih untuk nak sesat daripada jalan betul Jalan betulnya dia ada depan mata. Islam dia ada depan mata. Quran dengan hadis Nabi dia ada depan mata. Tak mau ikut. Dia nak rungkah ambil jalan lain. Ini orang paling sesat. Kalau Quran tak ada, hadis Nabi tak ada, maka dia hidup terabar -rabar. Maka dengan kerana hidup terabar dia jadi sesat. Tak apa apilah. Ini Quran dia ada. Hadis Nabi dia ada. Dia ada terang-terang depan mata dah faham dah apa Quran kata, apa hadis nabi kata. Faham dah saja tak mahu ikut nabi buat hal lain. Tidakkah ini manusia paling sesat Tuhan kata. Firman Allah, sanuri in ayatina fil athak. Lagi kami perlihatkan kepada mereka itu akan segala dalil tanda keesaan kami. Dan tanda kekuasaan itu pada segala pihak. Yang ni langit, bumi, daripada matahari, bulan, bintang, malam, siang, angin, hujan, buruk, kilat, lintang, tumbuh-tumbuhan kayu, bukit, laut, dan lain-lainnya. Semua tu tanda kebesaran Tuhan. Allah SWT kata, tengok semua tu, itu tanda kebesaran Tuhan. Tuhan dia nak orang ribut, umay. negeri mana kena, kena nak jidnah. Tuhan naomai banjir, maik kena, negeri mana kena nasib? Guruh, kilat petir semua ni adalah suruh perintah Allah subhanahuwataala. Suruh Tuhan suruh pi dia pi. Siapa kena itu nasib dia. Itu semua kekuasaan Allah subhanahuwataala. Wafiy anfusihim. Dan tanda kekuasaan Allah pada diri mereka pula ialah daripada latif perbuatan Allah. Dan elok hikmatnya pada kejadian manusia. Hingga terlebih elok daripada bulat dan kelian yang ada di dalam bumi dijadikan Allah untuk manusia. Yakni hendaklah kita fikir, kita rundin pada kejadian langit bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Dan kejadian manusia yang menunjukkan atas keesaan Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan duduk tengoklah, tengoklah langit, bumi, bulan, bintang apa semua ni jauh sangat. Tuhan kata, Tengok diri sendiri sudah dah. Cukup dah untuk nak serangkan dah kekuatan Tuhan. Saya pergi hospital. Saya pergi satu hospital swasta baru ni. Ha, pergi bawa satu keluarga, satu, satu ahli keluarga pergi buat CT scan. Oh, law teknologi lah ni CT scan, MRI apa semua ni macam-macam. Kalau -macam. dulu takkan X-ray saja. Kita pi X-ray dada, ambil gambar filem hitam tu tu tengok. Tulang mana bengkak ke tulang mana patah ke atas mana jadi ada ketumbuhan ke apa-apa. ni X-ray ni pun tak mahu dah. Command lah X-ray ni. Law dia ambil teknologi baru satu dia panggil CT scan. Kalau kata nak X-ray dada, nak scan apa ada dalam dada, dia surung masuk dalam satu gelung tu. Gelung pula gitu je. Masuk tu, dia pusing cahaya tu. Pusing tu, dia ambil gambar badan kita keliling. Buat keluar main gambar, gambar hidup. Boleh duduk nampak jantung bergerak apa semua boleh nampak. Dan gambar tu pula dia boleh cuci lebih terang daripada X-ray lagi. Sekali buat ni masa ni bila eksterior duk suluh tengok tak apa nak clear dia kata yang ni kena buat CT scan dia buat CT scan pula 500 keluar-keluar gambar nampak clear sementara duk tunggu orang duk buat CT scan tu saya duk tengok kodin-dinding-dinding hospital tu tuan tuan dia tunjuk gambar kepala manusia saja tengok wiring dia kita takut kita tengok wiring kereta pun kita cekutlah wiring kereta ni. Wire ha, kereta pakai ni yang nak pergi ke power window, yang nak pergi ke lampu, yang nak pergi ke on, yang nak pergi. Tengok wiring kereta ni pun, kalau orang ha baru mengaji wiring ni, tarik-tarik keluar, belungguk wire tu, dia kata tinggal. Dia, tinggal. Dia, dah Dia semua orang dah. Tuan-tuan, tengok wiring sistem saraf dalam kepala manusia saja. kita tengok wiring yang Tuhan buat bagi satu manusia, uh. Dahsyat. Tiap-tiap satu saraf tu dia ada kerja dia. Tiap-tiap satu saraf ada ribu saraf kita ni ada ribu dalam kepala saja. Tiap-tiap satu tu ada kerja dia. Kalau satu tak jalan, jam kepala kita. Tuhan buat dari segi engineering, dari segi kejuruteraan, Tuhan buat manusia, manusia tak boleh buat seumpama tu. Belum cakap tu, tapi buat MRI lagi, hak masuk dalam terowong tu. Masuk dalam terowong tu, tarik telur balik, 750 angin. Dia cerita daripada ujung rambut sampai ujung kaki, apa penyakit dia ni. Penyakit dalam kepala apa, dalam dada apa, nu, sampai tapak kaki, sampai apa, buah pinggang apa semua. Sekali surung tarik telur 750 angin tu, cerita semua. Allah subhanahu wa taala jadikan manusia macam tu punya rumit, punya kompleks kejadian manusia ni. Allah suruh kita tengok benda ni. Allah kata, wa taala jadi kan manusia macam tu punya humit punya kompleks Allah subhanahu wa taala jadi kan kajian tentang benda ni, humit tahu Tuhan yang buat hampa ni hebat dia macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu Firman Allah hatta yatabyana luhum anqul anquru bkaanha hatta yatabyana luhum anqul haq sehingga nyata bagi mereka itu bahwasanya Quran itu sebenar turun daripada Tuhan. Bila manusia perhati semua benda itu ada keliling dia, lah sekali manusia akan kata sungguh memang Tuhan ada punya kejayaan semua. Yang mengkhawatir dengan bangkit kubong dan hisab dan seksa maka dia seksa segala kafir itu atas kufur mereka itu akan Quran dan kufur dengan yang bawa datang oleh Quran itu sendiri Bila dia baca ni semua dia akan yakin bahawa semua Tuhan punya ni dunia kita hidup ni Tuhan punya mati masuk kubur kubur tu Tuhan punya alam dunia ni Tuhan punya alam barzakh tu Tuhan punya alam akhirat esok Tuhan punya kita duk dalam perut mak dulu noh. Alam arwah tu Tuhan punya. Kita belum jelma dalam bentuk manusia, duk dalam bentuk roh tu, tu pun alam Tuhan punya. Terbeik keluar mai alam dunia ni Tuhan punya, mati masuk kubur alam barzakh Tuhan punya, bangkit di padang mahsyar itu alam akhirat Tuhan punya. Tak ada tempat yang bukan Tuhan punya. Mana pun hak Tuhan punya maka Allah subhanahu wa ta'ala dia boleh buat apa saja dalam kubuk tu saja dia boleh buat seribu satu benda daripada masuk-masuk dalam kubuk dia nak bagi sempit ke dia nak bagi luah ke dia nak atas malaikat muka nakir ke dia nak buat main ulang dengan tujuh puluh ekor ulang seumpama so, naga besar ke dia buat mai suja ul akra' ke apapun Tuhan boleh buat mai. kerana alam kubuk tu Tuhan punya Nak bangkit esok di padang masyarakat, dia nak bagi satu kaki, atas kaki itu berdiri lagi berapa ribu kaki, itu Tuhan boleh buat kerana alam akhirat Tuhan punya. Dia nak bagi kita tunggu lama ke, dia nak bagi kita saat aja tunggu, boleh terus pergi hisap amalan kita, Tuhan boleh buat. Lama ke saat ke Tuhan boleh buat, pasal dia punya. Allah nak wakman, raca yang nak timbang amal manusia Allah nak buat titik sirat al-mustaqim itu lebang ke sempit ke, ke kecil, ke luah ke tajam ke tumpui ke apa Tuhan boleh buat kerana dia punya Tuhan nak bagi kita berjaya lintah ke Tuhan nak bagi kita terleceh jatuh ke Tuhan nak bagi cakok besi titik, di tepi titik sirat al-mustaqim itu cakok kita ke dak ke apa ke semua Tuhan boleh buat kerana dia punya ni yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahu kat kita dalam ayat ni dia kata semua ni hak Tuhan punya kalau kamu tak mau ikut Tuhan kamu tak tahu nak tidur tangan sebab semua hak Tuhan punya Firman Allah awal bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahih dan tidakkah memadai dengan tuhan engkau itu bahawa Allah aja tia tiap-tiap sesuatu maha mengetahui yakni tidakkah mem memadai mereka itu yang yakni kafir pada benang engkau yakni benah Muhammad itu bahawa tuhan engkau tiada ghaib daripadanya oleh sesuatu Allah Subhanahu wa taala kata tak bolehkah hangpa nak terima Nabi Muhammad ni sebagai nabi pasal hangpa bantah ni aku tahu semua ujar mereka tak bolehkan nak terima, takkan kerana Nabi Muhammad, hampir nak jadi kufar tuan, tuan Yahudi dia ikut kitab Taurat bila Allah bangkitkan Nabi Isa Yahudi tak boleh terima Nabi Isa pasal apa? pasal dia tak mau tinggal kitab Taurat, dia tak mau ikut kitab Injil, menolak kitab Injil, dan nak pakai Taurat itu menyebabkan dia pun jadi sesat sebab bila main injil syariat Taurat dibatalkan kena ikut Injil. Itu Yahudi. Lepas tu pula bila main Nabi Muhammad, main Quran, tak mau ikut Nabi Muhammad, tak mau ikut Quran, nak ikut Taurat juga. Dua kali lepas ni buat silap. Nasara ataupun Nasrani ni pula, depa ni bila main kitab Injil, Allah waktu turun Injil kepada Nabi Isa, depa ikut. Tak apa lagi cakap tu. Bila main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah waktu turun Quran, tak mau ikut Quran, nak ikut Injil juga. Start daripada tu rosak pula Nasrani. Depa tak mau ikut ni pasal apa? Adakah kerana dalam Taurat dan dalam Injil tak sebut tentang Nabi Muhammad? Dak. Dalam Taurat pun sebut terang, dalam Injil pun sebut terang tentang akan bangkit satu nabi akhir zaman, nama nabi tu Ahmad ataupun Muhammad. Dalam Taurat sebut, dalam Injil sebut, yang kata Yahudi ni, dapat baca, dapat baca dalam Taurat itu sebut tentang kedatangan Nabi Muhammad bila Nabi Muhammad naik, dapat tahu bagaimana. Yang kata Nasrani ni pun dalam Injil sebut tentang kedatangan Nabi Muhammad. Bila main Nabi Muhammad, tak akan pakai. Maka dengan kerana tu, dia pun jadi sesat. Tuhan kata, tak bolehkah hampa terima yang Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman? Tak bolehkah? Kalau hampa terima, apalah masalah bagi hampa semua? Apa masalah nak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi ni? Tak ada nak rugi ke mana? Pasal apa yang hampa tak mahu terima? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ala tu, bukan illa. Nah? Ala, alif Lam alif ala. Dia buat illa tu. Ala, innakum fi miryatim mil liqai rabbihim. Ketahuilah olehmu bahwasanya mereka itu masih syok hati mereka itu daripada hal bertemu Tuhan mereka itu pada hari hiyamah. Punca dia pasal apa? Pasal tak apa nak percaya. Kata kita ni lepas mati tu so ada lagi cerita. Tak apa nak percaya. Kerana engkar mereka itu akan hidup hari kiamat. Mereka tak percaya kata lepas mati nak hidup balik. Tak percaya. Tapi kadang pelik juga. Apa puan ni? Mereka kata tak percaya. Tapi bila mati, bawa macam-macam. Dengan kaita buat pada petah lah. Bawa sampai lemari. Siap buat pun bawa pergi. Kan? Bawa rumah pada petah lah apalah Semua batu dalam menumbuh kertas macam-macam warna kala. tenun-tenunnya kalau merah ni duit 10 ringgit kalau hijau ni duit 5 ringgit mai kalau ungu ni duit 100 ringgit kan kalau tak percaya ya pi buat duit tu besar apa jadi celak tangan ni yang duk bawa ni kereta kertas, rumah kertas, lemari solid kertas apa semua ni pasal apa? Dia kata ini bawa pi bakar-bakar di sana. Esok kira lepas bakar tu dia jadi baru di sana. Anu jadi abang dia ni nak guna. Jadi makna orang percaya jugalah esok tu ada. Satu hidup lain pula. Percaya jugalah dia tak mau nak mengaku lah dia senang. Ni yang bawa petai-petai kalah, boh sekali dengan mayat dalam tu ni pasal apa? Dia tanya ni kira tu apa duit lah sana, so nak belanja, nak beli, nak, apa, nak buat kerang, boh, cek apa-apa kan. Nak kata tak percaya, nampak lagu macam percaya. Nak kata percaya, cara tu macam tak percaya. Jadi gitu. Hak jelas ni Islam. Islam jelas, Islam percaya. Habis tu tapi Islam kata bila mati tak boleh bawa. Jenis-jenis benda boleh guna atas dunia tak boleh bawa. Tak payah bawa lah pisana pisau-pisau lipat tak kena bawa apa Apa pun tak kena bawa. Duit ringgit apa pun tak kena bawa. Dia suruh bawa apa? Bawa amalan nak jawab pisana. Atas dunia ni sebelum pisana atas dunia dia suruh buat dua benda je. Satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi ke orang, supaya orang beramal dengan ilmu tu, selagi dia beramal, kita boleh pahala. Dan yang ketiga, kalau boleh bagi ada lah anak yang soleh boleh duduk-dua orang kita habis, kita duduk sana-sini. Islam apa lagu tu? Duit ringgit tak kedu bawa, apa sijil, apa pingat, apa semua pun tak kedu bawa. Rupa parah, tak kedu handsome, apa pun tak kedu. Lagu manahan, lagu tu mati, lagu tu fih dunia esok kita kira apa yang kamu buat semasa di atas dunia. Islam punya ajaran cukup cantik, jelas. Orang miskin pun boleh buat, orang kaya pun boleh buat. Semua orang berhak untuk nak dapat senang di sana dengan syarat dia buat tiga benda Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala innahu bikulli syai'in muhit." Ketahuilah ulimu bahawasanya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi ilmu dan kudrat. Maka tidak luput akan dia ulih sesuatu. Allah Ta'ala ni dia kawal semua. Pengetahuan dia ni meliputi semua. Benda hak jadi dah dia tahu. Tak jadi lagi dia tahu. Sepuluh tahun lagi nak jadi dia tahu. Hari kiamat betul-betul nak jadi hari apa apa-apa hari bulan Tuhan tahu. Bila jadi tu bukit mana nak tercabut nak terbang dulu Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu secara detail Tuhan tahu. Dahsyat yang kata Allah subhanahu wa ta'ala ni Tuhan mu'amun jahwi Kita masuk surah Ashura Makiyah Dia kata A'uzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ha Mim Ain, Sin, Qaf. Itu dia kena baca tu Ha, tiga harakat Mim enam harakat Ain, enam harakat Sin, enam harakat Qaf enam harakat kalau oh, tak ada nafas menitik suara kita tuan-tuan. Dah dia menitik suara tuan-tuan. Oh, ini ini yang baca Quran. Kau ada berita dia baca ham okay, macam tu. Ata ngundil gitu. <tentu> Allah kita, kita ni duk jampi siam apa pula. Punya? dia tak punya Quran. Dia tak punya Quran kau tak lebih tak pernah mengaji. Quran ni tuan-tuan, Quran ni belajar dia kena musyafahah dan talaqqi. Musyafahah, Maksudnya duduk depan guru tengok syakatai eh, Tengok dua bibir mulut guru sebut macam mana ah, ah, ah, ah, ah, ah, Tengok mulut dia buka katup. Dia kena tengok lagi tu mengaji Quran ni Talaki, Maksudnya mesti berjumpa guru Tak boleh pakai beli keset mukadam dengar di rumah tak boleh Tak sebab mengaji Quran kita tu Jadi bila duduk depan tahu kita nampak guru sebut macam mana Bis Bis bismillah bis. dia mulut dia buka katup apa semua Ini yang kata quran ni baik jadi huruf-huruf pendek ha mim ain sin qaf tadi ni dia kata Allahu a'lam bimuradi dia kata Allah lebih tahu dengan maksud dia dengan kehendak dia apa maksud wallahu a siapa pun tak tahu macam-macam tafsiran ulama ada kata begitu ada kata begini last sekali capai kata sepakat kita pulang benda ni dekat Tuhanlah Tuhan lebih tahu apa yang dia nak dengan huruf-huruf ni firman Allah kazalika yuhi ilaika wa ila alladzin min qablikallahuul azizul hakim seumpama demikian itu Mewahhi kepada engkau dan kepada segala rasul yang dahulu daripada engkau itu oleh Allah Tuhan yang Al-Azizul Hakim. Yang menang pada miliknya lagi yang pandai pada perbuatannya. tu Dia kata inilah yang dikatakan ayat Quran macam itulah. Macam yang Allah waktu turun itu macam itulah ayat Quran. Apa yang Tuhan nak ada dalam Quran. Itu maksudnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Baginya. Yang ini bagi Allah barang yang dalam tujuh lapis langit dan barang yang ada dalam bumi. Semua hak Tuhan. Kalau hati dunia Allah ni nampak macam Tuhan bagi kat kita sikit. Sikit kekayaan. Hak Tuhan punya. Bukan hak kita. Hak Tuhan punya. Maka gunalah hak Tuhan bagi tu pada jalan Allah. Dia macam tu. Milik Allah dan kejadiannya dan hambanya. Ha? Maksudnya semua benda yang ada dalam alam ni tujuh lapis langit. Contoh ni musim Israq, Mi'raj lah ni dekat musim israk mi'raj jangan cerita pasal israk dan mi'raj Nabi SAW pada malam 27 Rejab. Allah hantar malaikat Jibril copak bumbung rumah. Copak bumbung rumah Nabi, ambil Nabi wahpi tepi Kaabah. Sampai di tepi Kaabah, Jibril operate dada Nabi, ambil buat keluar hati. Ambil buat keluar hati Nabi, basuh dengan air Zamzam. Lepas tu pasang balik hati tu masuk dalam dada Nabi. Dituangnya hikmah dan iman masuk dalam hati Nabi. Jibril tangkup balik dada Nabi jadi macam biasa balik. Kemudian Jibril bawa Nabi mengenderai satu ekor binatang yang dinamakan burang. Natang ni seakan-akan kuda. Sekali dia lompat sejauh mata memandang kelanjuan dia. Sampai ke Baitil Maqdis turun semayang dua raka'at dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW dibawa terus nak pergi ke Sidratil Muntaha. Melepasi tujuh lapis lagi. Tiap-tiap selapis dengan cerita-ceritanya. Sampai di Sidratil Muntaha, tempat berhenti. Sidratil Muntaha tu tempat berhenti. Jibril kata dekat Nabi, Jibril kata, wahai Muhammad, aku sampai dekat ni aja. Aku tidak boleh melepasi garisan itu kamu sahaja yang masuk di mengadah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengadah Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi balik, Nabi tak kerti nak cerita. Macam mana keadaan Nabi ketika berada di dalam majlis bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kerti nak cerita. Tak tahu nak abak macam mana. Cuma, cuma Nabi kata aku duduk dalam satu majlis yang gilang gemilang. Yang diri aku diseliputi. Yang diseliputi dengan keniamatan. Aku tak tahu nak abak macam mana. Cuma yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala perintah aku suruh sembahyang 50 waktu pada mulanya yang kemudiannya sampai tinggal 5 waktu tetapi 5 waktu. Kemudian aku dibawa balik dan aku sampai di tepi Kaabah sedangkan sebelum subuh lagi pada masa itu. Yang kata Israq dan Mi'raj macam tu. Allah Subhanahu nak tunjuk tanda-tanda kebesaran dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mula-mula melepasi lapis dan lapis langit ni sampai kepada hadir Allah Subhanahu Dahsyat. Maka Allah Subhanahu sebut dalam ayat ni, dia kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya, yakni bagi Allah barang yang ada dalam tujuh lapis langit dan barang yang ada dalam bumi. Dalam bumi ni minyak ke mak ke apa ke Semua benda yang ada dalam bumi hak Tuhan punya. Tuhan ada. Maka milik Allah. Semua Tuhan Allah dan kejadian. Maksudnya Tuhan yang bagi jadi. Semua benda ni. Semua ni Tuhan bagi jadi. tuan, -tuan kita tu cerita kita atas bumi atas ada, ada langit aja. Rupa-rupanya ada detail punya cerita lagi. Antara kita dengan langit ni ada pula lapisan ozon lah apa lah semua. Semua pun Tuhan buat. Semua Tuhan yang bagi jadi. Bila lapisan ozon ni makin menipih ya pula ni kajian yang orang buat ni kajian sains ni kata. Bila lapisan ozon hadu-adu ni makin menipih. Maka pancaran ultraviolet, ultraungu ni boleh main kena kulit manusia. Maka makin ramai manusia kena sakit kulit. Bila kita dengar kajian-kajian yang manusia ada buat lah ni. Makin kita ingat dekat Tuhan. Subhanallah. Maha suci Allah. Tuhan buat semua ni cukup cantik. Pasal apa ni lapisan ozon ni semua duduk menipih apa semua jadi tak takda ni pasal apa? Bima aidin. Semua ni punca daripada tangan manusia sendiri. Manusia buat macam-macam aktiviti atas muka bumi ni yang aktiviti tu akhirnya menyebabkan ozon makin menipih. Akhirnya sakit kulit. tuan, -tuan tengok macam-macam orang sakit kulit lah ni. Macam-macam orang sakit kulit takat korap naik di pungka orang tak tahu Allah buat akibat dia naik habis sampai ke muka, sampai ke Allah. ni yang kata sakit kulit, Tuhan bagilah ni satu sahabat dia kena sakit kulit masuk, tak tahu habis pakar lah satu sahabat lah pakar tak mana dia pergi dah kita baru nak abak kat dia kita kata ni, mereka kata dekat kulim ada satu, dia kata saya pergi dah hmm. kita kata klinik mana, dia sebut nama tu betul ya, eh? memang ada, kita nak abak dia pergi dah dia kata ustaz, dia kata cakap-cakap kulim cakap-cakap pulau pinang, kata cakap kedah tu saya cerita kat saya lah saya pi ni dia kata sampai pakar kulit di India tu, no? saya pi? pergi oh, kita dengar nak tu tak mahu sembang-sembang <laughs> kita baru nak hebat India di Malaysia ni jadi doktor, dah kata tak dia kata ni, pakar kulit dia pakar paling hebat di India ni, no? di madras ada satu pakar kulit dia kata profesor dia ni, dia kata Profesor, orang nak jumpa ni panjang berdekat, dia kata. Daripada pagi dia buka, sampai lah sampai malam. Orang jumpa ni tak habis, semua pasal sakit kulit. Saya pergi dah Ustaz, dia kata beratok ni sampai ketang kaki. Peratok ni sampai ketang kaki, beratok nak masuk jumpa yang kata profesor pakai kulit di India ni. Ustaz, saya dah pergi dah, dia kata. Tuhan tak mahu izin Ustaz, dia kata lalai balik main masuk hospital Kuala Lumpur dia kata masuk matuk di situ disitu ingat kita ni teruk saya kata teruk tuan-tuan sakit kulit ni bila dia nak ambil ayak semayang ni teriak nak ambil ayak semayang ni teriak nak buat macam mana kulit ni dia bila dia jadi dia, dia jadi kerupin bila gerak sikit terkoyak terkoyak berdarah bila berdarah pi kena ayak semayang Allah buat kebat dia kata ayak mata meleleh nak ambil ayak semayang tak tahu nak habang sakit Masuk pergi hospital, dia kata, duduk-duduk, tengok sebelah kaki kita, dia kata, ngambuh terai dengan apa, sampai tak boleh tengok, ai, dia ni legu mana pula, -pula. dah, kata, wat-wat sakit kulit. Duduk dengar bunyi teriak aja balik terai tu, dia kata, sekali-sekali doktor main, dia tarik terai tu buka, kita pun curi, tengok-tengok-tengok ustaz. Dia kata, daripada hujung kepala sampai hujung kaki, nanak duk meleleh, dia kata, saya syukur dekat Tuhan, saya tak jadi macam tu. Dok berasa kita ni teruk sangat dah. Dia kata pi-pi tengok sebelah lagi teruk dok ada. Allahuakbar. Dia kata tengok-tengok macam tu. Alhamdulillah lah Tuhan bagi kat aku tanah ni. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahuwataala bagi tahu dah, ni semua Tuhan yang ada, semua Firman Allah Subhanahuwataala, "Wa huwa al-'aliyyu Hu, al-'azhim." Al dan dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Tuhan kita ni masya-Allah cukup hebat, Maha tinggi Maha besar segala-galanya. Takadussama'atu yataqattarna min fawqihinna maka hampirlah tujuh lapis langit itu pecah sekalian daripada pihak ataq mereka itu tiak-tiak satu jatuh atah yang mengiringinya daripada kebesaran Allah Subhanahu wa iaitu ketika kata orang kafir ittakhazallahu walada telah ambil Allah akan anak yakni ketika orang kafir kata ittakhazallahu walada itu hampir-hampir tujuh lapis langit nak runtuh kerana hebatnya perkataan ataupun tuduhan yang tidak layak dikatakan pada Tuhan itu langit yang nampak tujuh lapis duduk hebat tu langit yang nampak tujuh lapis di atas hadu nampak kukuh tu langit tu Allah kata dalam ayat ni hampir-hampir runtuh langit tu kerana apa? kerana ada manusia atas dunia ni sanggup tuduh kata Tuhan ada anak bila manusia fikirkan ittakhazallahu walada Tuhan kita ni ada anak. Bila dia kata macam tu, langit hak kukuh tu bergoyang macam nak runtuh satu satu. Nak tunjuk kata marahnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila orang syirikkan dia mengatakan dia ada anak. Nasrani, dia kata waqala Isa bin Dia kata Isa tu anak Allah. Yahudi pula kata, Muzair pula dah anak Allah. Nasrat ni sampai dah. Tapi dah. Isa tu anak Tuhan. Dia tak tahu tiap-tiap kali dia sebut, tiap-tiap kali tu lah langit, ni bergoncang macam nak untung. Tak boleh terima kata Allah ni ada anak. Yahudi sampai lah. Muzair tu dia kata anak. Anak Tuhan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim sedangkan segala malaikat mengucap tasbih mereka itu dengan puji Tuhan mereka itu aduh buat onak macam dunia ni manusia aduh buat pasal atas dunia ni manusia aduh bagi Tuhan mereka atas <templos> dunia ni manusia Sedangkan satu lagi makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikat ni tak pernah pun buat benda yang menyebabkan murka Allah. Sebaliknya yang kata malaikat ni. Wal-malaikatuh yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang kata malaikat ni. Hari-hari mengucap tasbah, memuji dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ni yang duk buat pasal di atas dunia ni. Firman Allah. Wa yastaghfiruna liman fil fil'ad. Dan minta ampun mereka Yang ni malaikat itu Bagi mereka Bagi manusia yang dalam bumi Daripada segala orang-orang yang beriman <tuh> Bila ada manusia atas muka bumi ni Duk kata ke Tuhan macam-macam Malaikat pula on behalf kita Bagi pihak kita minta ampun ke Tuhan Bila dengar manusia cakap sesuatu Yang menyebabkan Tuhan murka Malaikat minta ampun dekat Tuhan Ya Allah ampun kelah manusia ni Dia jahil, Sebab tu dia kata macam tu malaikat ni tuan-tuan manusia atas dunia ni apa dia tak kata Tuhan manusia lah kita pupui manusia seluruh lah ni berita harian berapa, berapa hari lepas kata saya pun tak tengok orang duk sangat bagi semalam <tuh> berita harian kata di mana di kah? Yahudi kah? Kata, dia mereka ke Yahudilah apa kata Kencin atas Quran saya pesan nak ada sorot potong sorak abang tu saya nak tengok kada saja buat Dia kata betul ya Betul ke Quran ni kita suci orang Islam Betul ke Betul ke Ni tengok kaya dia nak kenci Dia kenci nak Quran Katanya Benda tu masuk dalam berita harian Kalau tu tu ada baca lah Dalam tiga-tiga hari lepas Muslimin dan muslimah Yang dirahmati Allah Manusia lah tu Tak saya kira lah Dia bangsa apa agama pun saya Manusia lah. Ni yang kata manusia ni Dia boleh buat sampai macam tu muslimin lah muslimah yang dirahmati Allah <tuhilahu> setelah ala inna zaha huwal ghafurul rahim ketahuilah ulimu bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan amat mengampun bagi segala aulia. lagi amat rahim kepada mereka itu nama kata Tuhan ni pula manusia kuat sampai macam mana pun tak kata satu hari manusia ni berasa dia tersilap dia minta ampun ke Tuhan Tuhan sedia mengampunkan dia yang kata Tuhan kita ni. Apa yang manusia tak buat ke dia? <tuh> tuduh kata dia ada isteri, tuduh. Maryam tu isteri Tuhan. Pasal apa? Pasal Maryam ni satu orang yang bersih, suci. Allah takdirkan dia mengandung dan melahirkan anak dia Isa. Oleh kerana dia ni suci, dia tak ada suami tapi boleh mengandung, boleh beranak. Tak silap dah dia ni bini Tuhan. Dia tuduh macam tu pula. Bergegang langit tujuh lebih bila lahir Nabi Isa AS pula dia pakai teman anak Tuhan kat, kat kita ni bergegang langit 7 lati pun macam tu dia kata kalau takdir kata puak-puak ni satu hari itu berasa silap apa dia duk buat ni entah mustahil dah, mustahil dah, orang-orang yang kuat memusuhi Islam ni satu hari jadi orang Islam jadi orang kuat Islam mustahil dah, tak? tak mustahil kuasa Tuhan tak mustahil itu pemerintah hati apa dengan kena tangkap dengan Palaiban tu. Siapa pernah mimpi kata dia ni lepas dibebaskan masuk Islam. Allah nak nak buat jemaah. Allah nak nak buat macam mana. Saya baca satu majalah apa perempuan saya beli pun. Cermin ke apa? Ada majalah kecil-kecil ni. Cermin kot nama. Cerita dalam tentang satu saudara baru. Dia asal daripada agama, daripada Hindu. Dia pernah tampak adik-beradik dia kerana masuk Islam. Dia kata dia dengar-dengar, dia tak boleh tahan marah. Dia kata dia bagi pang ke atas sebegi. Kemudiannya dia masuk Islam. Kemudiannya dia masuk Islam. Dia kata dia masuk Islam. Oh bukan kerana apa? kena dengar bang. Bukan kata baru dengar, duk, duk dengar selalu selalulah tapi tak pernah jadi apa. Tapi satu hari tu, satu hari tu Tuhan nak bagi hidayah dekat dia, bang hari tu tumai. Satu macam berasa dalam hati dia. Kamediannya dia masuk Islam. Cerita dalam majalah tu, buah gambar dia muka depan majalah tu. Dia kata saya biasa tampak orang kerana orang masuk Islam. Dia kata hari ni, dia kata Tuhan ambil saya jadi orang Islam. Dia jadi orang Islam tuan, -tuan. dia pergi mengaji, mengaji, mengaji sampai dapat empat senawi dan sekarang ni dia pendaklah. Huh. Kita Islam pada asat ni tak senawi-senawi benda-benda -senawi dulu. <laughs> <laughs> kan? Okay. Ha, huh. dia masuk masuk Islam fak senawi. Contoh pernah -toh dengar cerita tentang tentang Ustaz Husaini? Tu, hmm, cuba juga. Masuk Islam, lah lah pi mengaji-mengaji sampai graduate daripada universiti Madinah. Hari ni boleh baca ayat Quran dengan Fasih. Dia boleh terang pula ayat yang kita duk biasa dengar tu. Dia boleh terang dengan kupasan yang kita rasa puas telah. Ayat tu kita duk dengar selalu. Banyak Ustaz duk kupas ayat tu. Tapi kita dengar biasa. Sekali kita dengar dia kupas ayat tu. ish, Berasa sedap, berasa sempurna, berasa oh ya Allah. Tuhan bagi. Contohnya, ni yang kata Hidayah. Tuhan dia nak bagi ke siapa? Dia boleh bagi. Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam ayat ni, Alainallahahu wal-ghafur rahim. rai Ketahwilah, sesungguhnya Allah dia ni maha pengampun. Maha penyayang. Buat salah macam mana pun, Tuhan kata, Kalau kamu mati, kamu main mengada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Aku sediakan keampunan sepenuh bumi. Tuhan kata. Kalau kamu mati kamu mai menghadap aku kamu membawa dosa mencicah langit ana nasana ada kata dosa kamu tu kalau susun kalau timbun-timbun sampai tepuh langit kamu mai jumpa aku aku menyediakan keampunan kepada kamu mencicah langit Kalau kamu mai kat aku kamu nak bertobat kamu nak habaq kata kamu menyesal atas dosa-dosa silap kamu kalau kamu mai kat aku berjalan aku pi kat kamu berlari Tuhan kata Tuhan nak haba kata, dia maha pengampun, maha penyayang. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Kita ni lagi nyawa tak main gara-gara. Ghar lagi tu, pintu taubat duk buka, tumbuh kita. Dan Allah SWT marah sumber kepada mana-mana orang. Yang kata dekat satu orang yang lain, dia kata, hang, Tuhan tak nak ampun, hang. Tuhan marahkan orang yang kata ni. Tuhan kata adalah satu hadis kursi, Tuhan kata siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama aku bahawa aku tidak akan ampunkan manusia? Tuhan tanya macam. Siapa ni yang berani pi kata aku tak akan ampun orang yang berdosa? Siapa dia dia berani nak kata aku tak ampun dosa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sini. Ada kita kadang-kadang kita menawar kepada kita cakap ikut je mulut kita marah kan marah punya patah kita kata hal ni tahu betul hal ni mampu itu kita kata dia mampu itu eh? dah dah saya kata lebih itu Nabi tak pernah kata ke orang sumpah mampu dan sebagainya kan doa bagi dia dapat hidayah satu hari dia dapat hidayah takkah dia lebih kuat berpegang dengan Islam pada kita lagi Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Wallazina tattakhadhu min dunihi awliya'a Allah hafizun 'alaihim wa ma anta Dan bermula segala mereka yang ambil daripada lain Allah buat wali, yakni buat pelindung. Contohnya ambil asnam, ambil tokong sebagai pelindung. Allah Taala yang memelihara dan mengawasi atas kerja mereka. Kalau ada orang yang dia tak mau terima Allah sebagai Tuhan dia, dia pibuk beriman, pibuk percaya, pibuk pegang benda-benda lain nak buat jadi pelindung dia, Allah kata kepada Nabi Muhammad, "Hantu satu susah hatilah dengan puak ni. Tuhan memerhati depa ni." Dan tiada engkau ya Muhammad yang mengawasi adat mereka itu dengan wakil menghasil tuntutan daripada mereka itu. Kamu Muhammad kamu tu susah hati. Depa ni buat apa pun, depa tu ada di bawah pengawasan aku." Tuhan kata. Tiada hati kau Melainkan hanya menyampaikan sahaja. Kerja kamu pergi sampai Islam ke mereka. Mereka nak ikut, mereka tak ikut. tu bukan kerja kamu. Kita hari ini pun tuan-tuan. Kita bukan boleh paksa orang. Tak boleh paksa orang. Nak suruh orang beriman dengan Tuhan. Tak boleh. Kita hari ini menyampaikan. Apa yang Allah suruh Nabi sampaikan. Kita hari ini sampaikan. Soal hati dia nak terbuka. Nak ikut ke apa. Itu Tuhan punya urusan dan kalau kita ajak dia dia tak mau ikut kita serah kat Tuhan Kalau kita duk ambil kutip yang ni semua tu tentang kecewa hari-hari kecewa kita buat macam-macam kebaikan macam tu juga duk kena gasak kecewa kita ni hak kita buat ni hak Tuhan suruh buat tapi orang tak suka kat kita dia gasak kita hari-hari kalau kita nak ambil hati nak kecewa duk-duk rumah tak buat apa Nabi kena gasak lagi teruk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena gasak lagi teruk sampai Abu Jahal nak pijak batang tengkorak dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan dia bila semayang, Nabi pi semayang di belakang makam Ibrahim. Kebiasaan Nabi semayang di situ. Satu hari Abu Jahal mai ke Nabi. Abu Jahal kata dekat Nabi, dia kata aku tak mau tengok kamu semayang di belakang ni. Kamu tahu, aku penguasa Mekah ni, dia kata Semua yang ada dalam Mekah ni Orang aku, dia turut cakap aku Aku tak mau hang medut semayang ni. Dia kata ke Nabi Muhammad Nabi Muhammad pulak pergi jawab pulak sikit ke dia Nabi Muhammad kata Aku nak semayang di mana Aku punya suka Sebab bumi ni Tuhan aku punya Allah Bila Nabi jawab macam tu Telinga catang jadi telinga gajah Oh dia kata hang berani jawab Dia kata hang baik-baik Abu Jahal Dia kata kat Nabi Muhammad Dia kata hang baik-baik Semua orang hadut ada dalam Mekah ni Semua orang aku Kalau aku suruh mereka buat hang Hang tentu kena Lepas tu dia balik pergi ke tempat dia jumpa kawan-kawan dia, dia terus kata depan kawan-kawan dia, dia kata kalau lagi sekali Muhammad bin Syaim tempat Pak aku kata tak boleh tadi, aku nanti pinjijak atas batang tempuk dia biar muka dia penuh kasih. Saya Haja Tuhan nak tunjuk. Selam waf hari Nabi Smaim tentu. Orang menghabatkan dia. Dia pun keluar lah. Ni orang orang menghabat. Ini semua bercabar dia. Keluar dudak-dubdak-dubdak dudak jalan. Di tengok Nabi memang duduk semayang belakang makam Ibrahim tu. Di angkat kaki dah nak bawa atas, atas tengkok Nabi. Tiba-tiba dia melayah ke belakang. Tangan macam duduk tepih benda. Yang Nabi duduk sujud. Tak tahu apa jadi. Yang dia pergi jadi melayah. Leput orang minta dia. Wahai Abah Jahal. Apa pasal ni jadi macam ni? Dia kata sesungguhnya. Di antara aku dan antara Muhammad ni Ada parit yang penuh dengan api. Dia nampak Orang tengok tak nampak Dia nampak Melayok ke belakang tepi hati ni ada orang Nabi pula dengar dia punya cerita. Balik pihak abangkan Nabi pula. Ya Rasulullah, tadi Abu Jahal sikit lagi nak pijak kamu. Tiba-tiba dia melayak ke belakang. Orang-orang dia tanya dia pasal apa. Dia kata dia nampak ada parit penuh dengan api antara dia dengan kamu. Nabi kata apa? Nabi kata bukan takat tu aja. Nabi kata bahkan ada malaikat tadi ada sebelah tu. Kalau sekiranya dia menghampiri aku lagi sikit. Nabi kata malaikat akan koyak-koyak dia. Jadi secebis-secebis. Macam petak yang dikoyak. Berjaya Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah itu bukan cerita dongeng. Itu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tentu boleh rojong baca. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sifatnya. Firman Allah wa kaza lik awhina ilaiq Qur'an an Arabiya, li tanzir a'umm al dan seumpama yang demikian itu wahyu itu kami wahyi kepada engkau wahai Muhammad akan Quran dalam bahasa Arab supaya engkau bertakut akan penduduk ibu negeri iaitu Mekah dan mereka yang ada di sekelilingnya, yakni sekalian manusia dan seluruh penduduk dunia Tuhan katakan Nabi Muhammad, dulilah, kamu sampaikan dakwah yang aku suruh sampai orang nak ikut, orang tak ikut, itu bukan urusan kamu, kamu pergi buat kerja, aku suruh sampaikan risalah Islam ni nombor satu kepada penduduk Mekah. Selepas tu sampaikan kepada waman haulaha dan orang yang ada di sekeliling dia daripada penduduk-penduduk dunia yang lainnya. Firman Allah wa tunziru yawmal jam'i la raiba fihi. Dan engkau percakaput akan manusia tentang hari kiamat iaitu hari berhimpun manusia yang tiada syok padanya sekali-kali. Sihabaq kemanusiaan ni satu hari ampaik agai hidup balik. Hidup balik di padang masyar, semua manusia akan dihimpun di situ masa tu taulah siapa baik siapa tak baik apa betul siapa tak betul. Firman Allah fariqum fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu firqah satu puak daripada mereka dalam syurga dan satu puak di dalam neraka. Hari tu tahu. dua tempat aja. Wa inna syurga wa inna neraka. Dua. Kita ada atas dunia ni, esok nak pergi sama ada syurga atau neraka. Dua je. Firman Allah, walau la jaalahum ummatan wahidah. Dan jika kehendaki Allah netaya, jadi Allah akan mereka itu, yakni manusia itu umat yang satu macam. Yakni atas ugamah yang satu, iaitu Islam. Tuhan kata kalau dia nak buat, dia boleh buat. Tak ada masalah. Dunia ni semua orang Islam. Tak ada masalah. Tuhan boleh buat benda ni. Tuhan boleh bagi jadi semua ni, satu dunia ni macam malaikat. Pakat bertasbih, pakat semayang, tak berhenti-henti. Tuhan kata kalau nak buat, memang boleh buat. Tak ada masalah apa. Tapi Tuhan tak buat begitu. Tuhan bagi manusia pilih jalan hidup dia. Dia mau jadi Ahlus Sa'adab ataupun Ahlus Syakawa. Dia nak jadi orang-orang yang dapat janji kebaikan ataupun dia dapat janji azab di hari akhirat. Kamu pilih. Tuhan gada. Tuhan akan takdirkan sesuai dengan pilihan yang kamu buat. Begitu. Surman Allah. Walakin yudakhilu man yashau fi rahmatih dan tetapi memasuk Allah akan mereka yang dikehendaki itu pada dalam rahmat. Sebahagian Tuhan masuk dalam rahmat dalam syurga. Wal zalimuna lahum min waliy wa la nashiir. Dan bermula segala kafir itu tiada bagi mereka itu wali yang memerintah. Dan tiada yang menolong lepas mereka itu daripada azab Allah Subhanahu Manakala orang kafir bila masuk dalam neraka, tiada siapa yang nanti nak tolong depa amin ta'khuzum min awliya tetapi ambil mereka itu daripada lain Allah iaitu asnam tokong berbuat syirik pasal apa yang depa ni masuk dalam kumpulan zalim kena azab pasal atas dunia Tuhan lu ada tak mau nak tak mau nak terima dia ambil tokong buat Tuhan fallahul wali maka Allah itu ialah Tuhan yang dapat tolong segala orang mukmin wa huwa yuhyi al-mautaa dan dialah tuhan yang menghidup segala orang yang mati wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dialah tuhan atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Hadis sallallahu alaihi wasallam. Dia nak berhenti ni dia kena sampai stesen dia. Ingat. Kan? Jadi kita apa kadang-kadang lemah juga bila perkadua angkat jam tengok lah apa Kan kita pun sudah hati kat. Kita pun dah tengok jam juga. Duduk nampak. Kan. Hmm, takut saat ni orang kata pula. Sudahlah dia main lambat. Tapi buat munti lewat pula. <laughs> kan? Jadi kalau kata tu saya minta maaf lah. karena saya main lambat tu orang kata ke saya. Kemudian yang satu pengumuman. Kuliah kita minggu tiga. Kita tunda ke minggu minggu last sekali berapa hari bulan tu 30 hari bulan kuliah yang akan datang pindah ke 30 hari bulan saya dah halang masa seminggu tu kemudian kepada tuan, tuan yang duk ikut kuliah saya kita pindah seminggu tu seminggu mesjid sebarang jaya pun kita turun berapa bulan tu jadual tu okay. op Masjid Seberang Jaya 14 hari bulan pindah 28, Masjid Masjid Tiga Batu 15 pindah 29, Taman Kerian 16 pindah p30, Masjid Badui 18 pindah 25. Ha, jadi seminggu tu tak dok, minggu 28, 29, 30 tu boleh hab minggu tiga ha, tuan. Nah, silum bagi kawan-kawan. Allah ala, yang baik daripada Allah, yang tak baik sila saya Kita tangguh dengan tasbih Tafara dan Suratul al As Alhamdulillah Alhamdulillahil Alhamdulillahilqa'il Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruh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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سير النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتخوا الله وصيكم وإياي بتقوى الله فاقد هذا المتقون المسلمين والمسلمات mudah-mudahan di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أربع لا تكون إلا في مؤمن الصمت وهو أول العبادة والتواضع والذكر الله تعالى وقلة الشر أو كما قال Maksud dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Kata Nabi ada empat perkara. Yang empat perkara ini tidak terdapat melainkan kepada orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya orang itu orang yang beriman, ada empat tanda pada dia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqsamtu." Diam. Tanda-tanda orang itu orang yang beriman, aqsamtu, diam. Tidak banyak cerita. Tidak banyak cakap. Dan diam itu wahwa awwalul ibadah. Ibadah yang pertama-tama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia itu sudah dikira sebagai satu ibadah. Yang kedua, tanda seseorang yang itu beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattawabu. Tawabu, tawabu atau pok rendah diri. Tidak sombong di depan Allah dan tidak sombong di depan manusia sentiasa mengendahkan diri dan membina diri di depan Allah Subhanahu wa taala tidak angkuh tidak takabur di dalam cakap dan gerak-gerik dia yang ketiga tanda seseorang itu beriman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zikrullah taala lidah dia sentiasa berzikir pada Allah Hati dia sentiasa ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang yang beriman. Lidah tidak pernah digunakan untuk buat benda-benda yang Tuhan tak tukar. Sebaliknya lidah itu sentiasa dipaksa... ...supaya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebut perkara-perkara yang boleh membuatkan dia dan orang lain ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya waqillatu sedikit jahat di dalam diri. Jahat ni kok mana pun ada dalam diri kita. Tak banyak, sikit. Jahat mesti ada. Maka orang yang beriman ialah orang yang boleh mengurangkan jahat dalam diri. Kalau satu orang tu mendakwa, dia tidak pernah jahat sama sekali. Da'wan itu bohong. Tidak ada manusia, manusia biasa yang tidak ada jahat dalam diri. Kok mana pun tak banyak fikir. Buruk sangka dekat orang, itu jahat. Ha? Ingat tak baik pada orang, itu jahat. Buruk sangka pada Allah, itu jahat. Menghina orang, itu jahat. Ria di dalam melakukan amalan, itu jahat. Rujuk dengan amalan yang kita buat, itu jahat. Yang semua benda tu kadang-kadang manusia macam tak boleh lari. Macam tak boleh elak daripada dia. Mana-mana orang yang boleh kurangkan benda-benda tu. Kurangkan buruk sangka pada orang. Kurangkan buruk sangka pada Allah. Kurangkan ingat tak baik kepada mana-mana orang. Kurangkan ria dalam diri. Kurangkan hujub di dalam melakukan ibadah. Maka orang-orang yang macam ini tergolong dalam golongan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah seleh Nabi bersabda min husni islamil mar'i tarquhu ma la ya'ni atau kama kal. Maksud dia sabda Nabi di antara tanda baiknya Islam seseorang manusia Cuba tengok bahasa yang Nabi guna Nabi kata Min husni islamil mar'i Di antara tanda baik Islam seseorang manusia Maknanya Dalam masyarakat kita Dalam dunia kita ni orang Islam ramai Tapi ada orang Islam baik Ada orang Islam yang tidak baik Di sisi Allah Nabi sebut dalam hadis dia Min husni islamil mar'i Di antara tanda baik Islam seseorang manusia yani Dia meninggalkan benda yang tidak penting bagi dia. Hidup sibuk mengumpat orang, tak ada penting apa bagi kita. Hidup buruk sangka dekat orang, tak ada penting apa dekat kita. Hidup sibuk dengan benda-benda yang bukan urusan kita, tak ada penting apa dekat kita maka kita tinggalkan benda-benda yang tidak memberi manfaat pada kita, itu tanda Islam kita baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Luqmanul Hakim, pernah orang tanya dia, dia bertanya dia, Wahai Luqman, bagaimana cara kita nak tunaikan apa yang disebut oleh Nabi tadi ni? Nabi SAW dah sebut, Benda-benda tu dan Nabi-Nabi yang sebelum dulu pun sebut benda-benda yang macam tu. Sejak daripada Nabi Adam Alaihi AS lagi sudah pesan kepada umat dia benda-benda yang macam ni. Tanda baik kita, kita tinggai benda yang tidak penting bagi kita. Orang tanya, luqmanul hakim macam mana kita nak buat diri kita boleh tinggai benda yang tak penting bagi kita. Kata Luqmanul Hakim, Sidhukul Hadis, Wa Ada'ul Amanah, Wa Tarthih, Ma La Ya'mini. Kata Luqmanul Hakim, cara dia, yang pertama sekali, Sidhukul Hadis. cakap bagi betul. Cara kita nak jadikan diri kita ni orang baik, Islam kita, Islam yang baik Macam mana cara? Yang pertama Zulkmanul Hakim pesan Sidhqul Hadith Cakap bagi betul Jangan cakap belik-belik Jangan cakap bohong orang Jangan tipu orang Jangan guna Apa yang Tuhan bagi dekat kita ni Untuk merosakkan diri kita sendiri Cakap bagi betul Dalam apa keadaan pun Bercakap benar Sahabat Nabi Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang kuat minum arak Sehinggakan dia rasa dia tak boleh dah hidup tanpa minum arak Bila turun ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa arak itu ada manfaat dan ada mudaratnya Arak itu ada baik dan ada buruk dia Sahabat-sahabat masih minum arak lagi. Turun ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya orang Islam tidak minum arak ketika nak semayang. Maka sahabat pada masa itu, bila dekat waktu semayang, pakat berhenti. Tak minum arak. Sehinggakan sembahyang ditunaikan dalam keadaan fikiran mereka warah. Bila turun ayat yang ketiga, yang menjelaskan arak itu diharamkan secara total tak boleh minum dah sikit pun tak boleh dah arak haram sahabat yang sudah ketagih arak susah. mereka pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kata ya rasulullah kami tak boleh berhenti dah daripada arak ni ada tak tidak jalan lain yang boleh kami ikut yang boleh kami ambil supaya kami kekal sebagai orang Islam di samping kami minum juga arak. Nabi kata tak ada. Tak ada jalan lain kerana dengan turunnya ayat innamal khamru wal maysir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtani buhu la'allakum tuflihun. Dengan turun ayat ni Allah haram, tak ada tolak ansur lagi dah. Nabi kata dekat dia, ada satu cara untuk kamu berhenti minum arah. Satu cara. Apa dia cara tu? Kata Nabi SAW, Sidhukul hadis. Kamu kena bercakap benar. Sahabat tak faham. Apa kena-mengena di antara minum arah, nak berhenti minum arah dengan bercakap benar? Sahabat tak faham. Nabi kata, kalau kamu betul-betul nak berhenti minum arah, kamu mesti bercakap benar. Dia pun mengaku. Nabi kata, walau bagaimanapun selain daripada cakap benar, mula daripada hari ini kamu kena berhenti minum arat. Kamu kena mengaku di depan aku bahawa kamu tak mahu lagi dah minum arat. Kamu kena cuba. Dia mengaku di depan Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, aku berjanji aku akan cuba untuk tidak minum arat. Dia pun balik esok bila jumpa Nabi Nabi panggil dia Nabi tanya dia daripada kemarin kamu jumpa aku kamu berjanji dengan aku sampai hari ini kamu jumpa aku pula kamu minum harap ke tidak bila Nabi tanya macam tu dekat dia dia nak jawab lagu mana dia minum lepas dia janji depan Nabi tu lepas tu dia minum dia tak boleh tahan ketagih dia dia minum tiba-tiba jumpa Nabi Nabi tanya dia kamu minum harap ke tidak dia sabar salah. Dia nak jawab dia minum. Dia malu dekat Nabi. Dia nak kata dia tak minum. Dia dah janji depan Nabi. Dia tak mau bohong. Dia nak cakap benar. Dia sabar salah. Nabi kata kamu kena ingat. Kamu dah berjanji. Kamu akan bercakap benar. Dia kata saya minum ya Rasulullah. Dia mengaku saya minum tu. Muka dia merah padam. Muka dia merah padam. Malu dekat Nabi. Nabi ni, sahabat semua segan dekat dia. Nabi ni, sahabat, kalau sekiranya sahabat tu tak jujur, bila jumpa Nabi, nak tengok muka Nabi pun tak sanggup. Itu Nabi. Kalau sahabat tu, sahabat yang tak jujur, yang tidak benar, bila dia jumpa Nabi, dia nak tengok Nabi tu pun dia segan. Maka bila dia berhadap dengan nabi, nabi tanya dia, "Kemarin lepas kamu berjanji depan aku sampai la ni kamu jumpa aku dalam masa tu kamu minum arak atau tidak?" Merah padam muka dia. Nabi kata, "Ingat, kamu sudah janji, kamu nak cakap benar." Dia kata, "Aku minum ya Rasulullah." Nabi golek kepala. Nabi tak kada apa. Nabi golek kepala. Nabi tepuk belakang dia. Nabi kata, "Cuba lagi." Balik koma. Bila dia ke ketajih dia... ...dia tengok arak tu... ...ayak-ayak dok matik... ...cerik-cerik... ...dia nampak muka Nabi. Dia nampak muka Nabi... ...dia dok fikir... ...esok jumpa Nabi pula... ...aku nak kata abah. Akhirnya... ...dengan berbekalkan kekuatan itu... ...dan berbekalkan malu dia dekat Nabi tu... ...akhirnya dia berhenti arah. Kerana tak sanggup... ...bila jumpa Nabi... ...Nabi tanya... Aisyah rokok pun ada. Nabi tanya dia, Yang minum arak ada Dia tak boleh jawab. Jadi dia diletakkan di antara dua simpang. Sama ada nak terus menjadi sahabat Nabi dan berhenti minum arak ataupun berhenti daripada jadi sahabat Nabi dan terus minum arak. Pilih kamu nak Nabi atau kamu nak Arah sahabat yang masuk Islam di tangan Nabi yang ditarbiah oleh Nabi yang hidup sama dengan Nabi mereka susah untuk tinggal janji setia mereka dengan Nabi maka akhirnya sahabat dengan kekuatan itu berhenti di rumah penting cakap benar ini cukup penting kita dalam sejam tak tahu berkali kita bohong dalam sejam dalam sejam berbincang dengan kawan tu dalam sejam tu tak tahu berapa banyak kita berbohong. Maknanya bercakap benar yang menjadi teras kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak lupakan hari ini. Nabi Muhammad ada empat sifat yang wajib bagi dia. Siddiq, amanah, Tablir dan fatona. Empat ini sifat nabi salallahu alaihi wasalam Nabi Siddiq benar Nabi tak pernah cakap bohong dalam hidup dia tak pernah bohong ini Nabi tak pernah buat dan Nabi tak reti nak bohong amanah Nabi seorang yang amanah tak pernah buat kianat pada siapa-siapa tablir Nabi sentiasa menyampaikan risalah Islam Nabi tidak sembunyi satu benda pun yang Allah suruh dia sampaikan Na. Nabi SAW seorang yang bijak. Jauh sekali Nabi daripada sifat jahil dan bodoh. Di antara kekuatan Nabi ada pada empat sifat ini. Bermakna Nabi Muhammad SAW seorang yang sediq, seorang yang benar, tidak pernah bohong. Orang yang ikut Nabi juga mesti benar, tak boleh cakap bohong. Dalam apa keadaan, bercakap benar. Luqmanul Hakim sebut, kata dia, sidukul hadis. Yang pertama, kita mesti benar bila bercakap. Yang kedua, wa'ada'ul amanah. Allah SWT mesti tunaikan amanah. Yang kita dengar malam ini amanah, mesti kita sampaikan kepada orang lain. Dekat anak kita, dekat isteri kita, dekat kawan kita, dekat sesiapa juga kita kena sampaikan benda ni. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi, benda tu mesti kita sampaikan pada orang lain. Dekat anak kita, kita kena pesan, abang, abang jangan cakap bohong. Adik, adik jangan cakap bohong. Biasakan benda tu ditanam dalam diri anak-anak kita, jangan cakap bohong. Itu amanah yang kita terima malam ini. Yang amanah itu mesti kita tunaikan. Mesti kita sebarkan kepada orang semua. Watarki mala ya Kata Luqmanul Hakim. Yang ketiga, kita mesti tinggalkan apa yang tidak penting bagi kita semua. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda, Kata Nabi Khamsun. La takunu fil munasik. Al fiqhu fil din wal wara'u bil lisan wat talaff wat tabassumu fil wajhi wan nuru fil qalbi wal mawaddatu fil muslimin aw kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ada lima perkara yang lima perkara ataupun lima sifat ini tidak ada pada orang munafik orang munafik tak ada lima benda. sifat ni tak ada dekat orang munafik. Maknanya kalau sekiranya benda-benda ni ada pada kita, alhamdulillah. Tapi kalau benda yang nak disebutkan ni tak ada pada kita, kita orang munafik sebenarnya. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama alfiqhu fid din, itu satu faham tentang agama orang munafik dia tak faham agama dia dia tak faham dia diberitahu tentang agama tapi dia buat ikut suka dia agama yang disampaikan pada dia, dia tak faham sehingga menyebabkan dia buat apa yang dia suka, dia tak buat apa yang Allah dan Rasul suka Munafik tidak faham agama Orang mukmin dia faham agama. Yang kedua, walwarau bilisan. Dia sentiasa wara berhati-hati bilisan dengan lidah dia. Orang munafik dia tak jaga lidah dia. Bohong di mulut. Bercakap dusta amalan hari-hari ini munafik. Orang yang beriman lidah dia ada wara warak maksudnya lidah yang warak lidah yang bila nak cakap berhati-hati dia nak sebut tu dia fikir dulu dia timbang dulu dia cuba andaikan apa jadi kalau sekiranya dia bercakap benda ni baru dia bercakap